כן תעשה לכל קרשי המשכן. ועשית את הקרשים למשכן עשרים קרש לפעת נגבה, תימנה, וארבעים אדני חסף תעשה תחת עשרים הקרש, שני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו, ושני אדנים תחת הקרש האחד לשתי ידותיו. ולצלע המשכן השנית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 ועשית מסך לפתח האוהל, תכלת וארגמן, ותולעת שני, ושש מושזר, מעשה רוקם. ועשית למסך חמישה עמודי שיטים, וציפית אותם זהב, ובהם זהב, ויצקת להם חמישה אדני נחושת.